А я це збагнув тільки зараз, коли пив з її чоловіком Наполеон. Саме тому в житті справжньому, не у видженнях, я ніколи їй не потелефоную. А вона ніколи не запросить мене в гори, де справді має хату. І то з тієї причини, що хата не та, яка колись належала мені. Відповідна сцена, якого писав вище, ніколи не вийде за межі фантазії чи фільму, що його знімає в тих горах у той знайомий мені кінорежисер. Але вона, сцена та, вже існує. Бо те, що ми згадуємо, і те, що вигадуємо, як і те, що думаємо, має вимір один і той самий. Отож, випиваючи другу чарку неіснуючого Наполеона, я спогадав, що хоч і далі переходити з тіла в тіло особистостей мого коріння, і хоча безнастанно шукатиму свою жінку в часі, ніколи її не знайду. І тут мене раптом осяяло, ніби блискавка спалахнула серед неба. Господи! «Як я до того не додумався раніше!» Скочив і забігав по хаті. Хаті в горах, порожній і вихололій, в якій хоча горів у коменку вогонь, але зовсім не гасив холоду. Надсадно вила за вікнами зимитіль, і мені в голову почали вкладатися думка по думці. Отож, що відбувається?» Завершення руху якогось, великого, прокресленого в часі кола. Потужна сила, не визначати мимо, лиха чи висока, послала мені видимість того, що я шукав, Вікторія. Але не тільки, бо послано мені й інше, реальне його втілення. Жінка в блакитному на сніговому тлі. Отже, Вікторія тільки зовнішньо нагадує мені жінку, яку безнастанно розшукую усе часі. Я не врахував, що за стільки років вона цілком могла змінити свою подобу. І вона її змінила. Подібність же Вікторії до тієї з романтичної доби навіть повторення ситуації із хатами в горах, це ж надання мені нової можливості згадати про свою давню, у предках закріплену вину. А може, це нове для мене випробування? Поштовх дочинення нового зла. Жінка ж у блакитному це може бути саме та, яку шукаю. Бо саме вона рушила на розшики мене. Відтак, не відштовхнувши її, міг би від того давнього зла і вини своєї звільнитися. Ось чому я виняв з кишені Вікторійного телефона і старанно його пошматував. Так і ніколи їй не потелефоную. З другого боку, усвідомлював, що... Повівся із жінкою в Блакитному, як це сказала й моя дружина, правильно. Адже те, що ми зустрілися в часі, знаменує не нову можливість нашого поєднання чи примирення, а тільки кінець нашої історії. Коло докручувалося. І переді мною знову замаячила постать убитого колись мною любовного суперника. Стояла в снігу на скелі, у чорному циліндрі, і вітер розвіював його накидку плаща. Оце і був образ завершення мого активного діяння в цьому світі. Можна назвати це приходом Старості, тобто часом чекання смерті та супокою. Я ще міг би продовжити активний чин, прийнявши поклика Вікторії.